поскладав одна на одну посеред хати. Далі два чоловіки так само мовчки взяли Дмитрика за руки-ноги і розправили зверху на дошках, лицем до підлоги, аби легше було йому дихати. Аж після того Іван поклав зверху на хлопця ще дві найширші, але найтонші дошки. І лише після того чоловіки роззулися, Місили зверху ногами бідного Дмитрика так, ніби гуцулку на ньому гуляли. Аж поки не почули, що кістки вже не хрускають, а хлопець навіть і не харчить. А вночі відвезли кіньми у кінець села, лишили на камінню, куди з млина з гуркотом падала вода. Розпластаного у воді брата Дмитрика під жидівським млином знайшов брат Андрій, вертаючи на дранок із сусіднього села від молодиці. Так і доніс на руках, безпам'ятного, під батькову хату. Але відбиті печінки й груди найменший Чев'юк відхарковав не в тата мами, а не печів старшого брата Павла. А доцька, дві осені й зими, кусаючи губи від жалю, міняла свіжу свинську оболонку на Дмитрикових грудях і плечах, поїла його гарячим молоком із бурсуковим салом і золотим коренем, та натирала жовтіючу шкіру трав'яними мазями й олією з арніки. Дмитрик ні разу, ні потім і ніколи взагалі не сказав ані слова про свою пригоду ні татові, ні мамі, ні самому Павлові, який не відріз відмовився віддавати меншого брата для догляду навіть батькам. Павло брався дотримати брата до смерті. Хай би жив йому Дмитрик, а хоч сто років. Дмитрикові судьба сто років – а відводити не думала, та, мабуть, і не хотіла. Зате муки йому приписала Христові. Подеколи ті, хто приходив коло Дмитрика посидіти, поговорити та тяжко позітхати на одинці, самі просили в Бога для нього смерті, якби просили здоров'я чи щастя. Дмитрик із гістьми ніколи не говорив. Слухав. Хіба що ще кивав головою та ворушив жовтими пальцями. Але коли гість непевно прощався, Бувайте здорові. Дмитрик, зібравши всі свої сили, відповідав ледь чутним голосом завжди однаково. Приходьте здорові. Дмитрик буде чекати. Він і справді цілими днями не спускав очей із дверей, так ніби чекав звідти свого спасіння. Іноді по-індичому витягував шию, щоб зачепитися зором за вершечок дерева у вікні чи краєчок сусідського паркану. Бувало, хотів говорити вечорами з Павлом, у день із Доцькою, а іншим разом Тижнями мовчав, лише дивився на двері, чи буравив очима стелю. Проте, коли до Павлової хати навідувався середульший між Оксентієм і Дмитриком брат Андрій, Дмитрик щоразу, як би йому не було тяжко, всім тілом, а коли лише головою, відвертався до стіни. Чинився, що спить чи дрімає. І робив-то якось так, що ніхто з домашніх, окрім доцьки, так і не зрозумів. Брати між собою за два роки не промовили й слова. Та одного разу, коли Андрій переступив поріг Павлової хати, Дмитрик не зміг відвернути від нього навіть голову. І доцька зрозуміла, що хлопець буде гинути. Як тільки за Андрієм зачинилися двері, вона закрила полотном вікна, вигнала дітей на двір, замкнулася зсередини, напарила отави і жмутиком молодої, найтоншої вовни почала обмивати зболіле Дмитрикове тіло. Стискаючи щелепи так міцно, що здавалося, ще трохи і біль її зуби розсиплються в порох.